28. Ha a tested valaki odaadná annak, aki éppen szembe jön, bizonyára rossz néven vennéd. Azért viszont nem szígyeled magad, hogy a józan eszed bárkinek odaadod azzal, hogy felindulsz, és elveszíted nyugalmad, ha szidalmaz.